mm <coughs> الاغراض الحامله على التدليس دا دنه کړه شي دغه دنه کړه دغه دنه غوړی الاغراض الحامله على التدليس واي اغراض حاملاه دا مدلس سراوی د کوم اغراض د وجنه تدریس کوي د دیو یل اغراض الحاملت ولا تدلیس الشيوخ و ای د شیوخ د تدلیس باعث اغراز د سلور دی چراوی پخپل شیخ کی تدریس کوي یو ضعف الشیخ ددیر آوید آ شیخ او استاذ ضعیف وید او کونی ہی غیرہ یا اغا غیرہ سی قوی ندے پس طریقی اغا پتول یا تأخور وفات شیخ دویم سبب سی رستوالی وی د وفات دا شیخ دا استاغ رستو وفات شیخ بے حیث و پداسی طریق شارک الطالبا چی دیم شرک شوی دے دا طالب شارک الشیخ وطالب فی السماع منہو شارک اۃ طالب فسمای مروا جماعتن جاؤ بعد حاضر طالب اے شیخ وفات رست شوی پداسی طریقې چې په اورې دو کې د طالب سره په دې حدیث کې او پورا جماعت شریک شوی او هغه جمع د د تعالب نهرو راغلی دی شیک شوي دي د طالبې هدي سره په اوریدو کې یو جماعت جا او بعد د حت غیر چېغې راغلی او پ د دی طالب نه شغروش سن شیخ د شیخ عمر کموی بهیسو پداسی طریقہ یکون اصحر من الراوی عنه چې څوک ته روایت کوي دا غنه وړو کې دی او صلور مکسرهت الروايه یعنی شیخ د شیخ ندې روایت تفراحب الیکساره ندې نخو خی د روایت د ذکر د نوم د شیخ دده على صورت واحده تن په یو صورت باندې بدله را بدلیه کله نوم ذکر کای کله کنیا ذکر کای کله لقب ذکر کای على اغراض الحاملت وعلى تدريس الاسناد خمسه غرزونه چې هغه باعث کی گی او په اسناد کې سړې تدریس قاعده پینځه دي وهیه توہیم ولوه الاسناد خلق او تدا وهمرا ولي شزه سند شد ایوہ من ناس ان اسناده آلد خلق الواحوشی سره ساندیر دیر علو ساندیر دیم فواته شیم من الحدیث عن شیخ سمع من هو الكثیر ویده کم شیخ نے دیر حدیث او نو پا دی کی سیسا فوت شیر وَيْلَ اَغْرَاضِ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى الْمَذْكُورَةُ غَرَضُ نَدْرِيډُمبانی چې ذکر شول په تدریس د شيوخو کې ناغم پدې کې دي په پښه خبرونه دوا خداشل ادري پکیاغ دي چې کم په تدریس شيوخ کې مخ کې ذکر شول اسباب دزم المدلس او ایسا لاسطن اغدری دیو ای اغدادی ای هامو هو السماع ممن لم يسمع منهو اید چان او ریدل ثابت ندی خده وهم کے داغن او ریدل ظاہر ای عدولو ان الكشف للاحتمال ذ دی وضاحت نه احتمال طرف لذی او علمه بانه لو ذکر الذی دلس عنه د دی علم د ک شر د ذکر کو اگر اوی شد د اغه نه تدلیس کړي نو لم یکن مرضیا دا خبره ب پسندیدنی حکم د روایت د مدلس سره و یختلف ال علماء فی قبول روایت المدلس اختلاف د زده د فند علماء په قبول د روایت د مدلس کې على اقوال و پډیرو اقوال أشهرها قولان مشهور پک دو قولونه دي, دي و هما غدادی ويرد روایت المدلس مطلقاً و ان السما السماء آیا قربانې پښوی رد کو د روایت د مدلس مطلقن اگر که د پک سما او بانه وضاحت کو لان التدليس نفسه جرحن ځکه تدليس بذاد خود عیب ده خو دی او وحده القول غیر غیر معتمد دا قول غیر معتمد دی دیم التفصیل و هو قول السیدہ سی قول لی وَيْئِنْ سُوَرَّحَا بِالسِّمَاعِ كَدَوَّ زَاهَتَو تَسْرِوكَ پَاورِ دُوسَرَ نُقُبِلَتْ رِوَایَتُهُ اذا روایت با قبلو لشی اے, اے ان قال سامعتو كَدَوِ جِمَاعُ رِدِلِيَا وَنَهُوَهَا یا پا مسل لذی داش الفاظ یوې قبل حدیثي د اي قبل حدیثه روته دا, دا حدیث به قبول نشي ول لم يصرح بالسماع او کذ وضاحت او تصريو نکف اوره دوسرا لم تقبل روايته اگر روایت به قبول نشي اي ان قال عن یاد دې غون دي الفاظ چا د تدریس الفاظ دي نُلَمْ يُقْبَلْ حَدِيثُ لَمْ يُقْبَلْ حَدِيثُهُ بِعَوَدِدَ حَدِيثُ قَبْلُ لِلِنِشِي بَسْنِي وَسَلَّمِ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خَيَرِ